sveto pravoslavno crkveno strukturi koja iako je nosi njem to jest duhovni bogosluž. Tako da su njeno ime svi pozivamo da budete na trpezi ima dovoljno za sve jer riznicama majke božje ne može da nema i za djecu da ne bude tako je bijelo uvijek kad smo je poštovali evo i današnji dan svjedoči da može da bude bolje svjedoči da može da bude još mnogo mnogo bolje ali to već zavisi od nas da li poštovati da li htjeti ako budemo u crkvi i znaćemo i moći ćemo A evo i ova trpeza da nas ukrijepi na tom putu, da nas podrži i ovako na sabor pozove, da ne lutamo sami posilili i pomagli, nego da budemo uvijek na ovakvom danu, na ovakvom nebu, da budemo u ovakvom saboru, da nas bude još više i da se ne brinemo kako ćemo, jer Gospod pred nama, angeli, sveti, sveti ljudi a uvijek i pokrov majke Božje mladičice naše još jednom pozivamo sve vas da posle primanja nafore siljete dolje da li u veću savu ili onu manju kako se budemo rasporedili onako spontano i u duhu crkve ne dajući nikome prednost jer svi smo ispuštovani pred Bogom djeca Božija nema tu ni kraljeva ni careva gospod te podjele ne prepoznaje sem po odgovornosti i po obavezi dužnosti svi smo djeca Božija i svi smo pozvani da nas gospod i majka Božija ugostaje još jednom Na zdravlje praznike da se što češće okupljamo i za vječnost pripremamo. Djecu unesete ikone, a naforu ćemo podijeliti i ovdje, ovako, mirno. Neko od brati može da čita, da li se ne movite, tamo na mikrofon da se čuje. Predvažam da naforu primajmo ovih učin, da se ovako dalje predvaze i ovamo ide da ne pravimo zaključenje. Ko je primio tijeli krv, ne mora da prima naforu. Ne. slobodno, ko se pričestio nema potrebe neka sjene, neka malo predakne primio je tajnu nafora se dili kao blagoslov onima koji se na taj način nisu utješili što ne znači da je ne možete uzeti ko hoć